לתזמורת שלנו. מה אתם אומרים? שאלוהים יברך אתכם, שתמיד תיתנו כבוד אה, לאבינו שבשמיים. זה הזמן שלנו עכשיו לשטוח את, את דבר אלוהים. אה, פרשת השבוע שלנו היום היא נקראת פרשת... אף אחד לא יודע? איך? לא, לא פרשת במדבר, ממש לא. אה, אנחנו היום נמצאים בפרשה שנקראת פרשת מטות. פרשת מטות. הפרשה הזאת, פרשת מטות, מראה היום את החשיבות בעצם של הבטחה. אנחנו נמצאים כבר בפרק שלושים בספר במדבר. הפרק הזה נותן לנו הרבה כללים על ההתחייבות שלנו כלפי אלוהים, חשיבות של הבטחה. קוראים לזה בעברית, בשפה המדוברת, מילה זו מילה. פעם שמעתם את זה? שמישהו אמר לכם מילה זו מילה? למה הוא מתכוון כשהוא אומר את זה? מה זה מילה זו מילה? אני נכון. הרבה פעמים, לצערנו הרב, אנחנו לא ממש שומרים על המילה שלנו, מכל מיני סיבות. לי קורה כמה פעמים במשך השנה, שהילדים אומרים, אבא, הבטחת. המילה, אמרת את המילה שלך, הם מצפים שאני אקיים את המילה שלי, אבל לפעמים, לצערנו הרב, נמנע מאיתנו לקיים את מה שאנחנו מבטיחים. הפרשה הזאת, אנחנו נלמד היום מה המילה שלנו בעצם שווה כלפי אלוהים. האם אנחנו יכולים להתחייב ממש במילים שלנו ולקיים את מה שאנחנו מבטיחים לאלוהים? השם בעצם שהתורה נתנה למושג התחייבות, מי יודע מה השם, שאתה מתחייב במילה. נדר. <תאר> נדר, נכון, כל הכבוד אנא, <תאר> התחייבות הוא, היא בעצם נדר. בתחילת הפרשה <תאר> <תאר> משה מביא לעם את דברי ה' בקשר להבטחות, בקשר להתחייבות ובקשר לנדרים למה שהעם מתחייב Uh, וידבר משה אל ראשי המטות במדבר שלושים שתיים אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה אדוני איש כי ידור נדר לאדוני הבטיח הבטחה שקוראים לה או יישבע שבועה לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה התורה כשאנחנו קוראים כאן מדגישה את החשיבות שאלוהים נותן לשבועה ולנדר שיוצא מהפה של בן אדם. למה זה כל כך חשוב? יש חשיבות מאוד גדולה למה שאנחנו אומרים. המילה וההבטחה שאנחנו נותנים היא בעצם, בעצם קיום של הבטחות שאלוהים מראה לנו בדברו. הקיום הוא ממנו, הוא מראה לנו שהוא מקיים את מה שהוא אומר והוא מצפה מאיתנו לעשות את אותו דבר. בקהלת 5 אנחנו קוראים: אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוהים. כי האלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. כי בא החלום ברוב עניין וכל כסיל ברוב דברים. שלמה המלך כאן בפסוקים הללו, בשני הפסוקים הקצרים האלה, הוא מייעץ לנו לא להבטיח דבר לאלוהים אם אין לנו כוונות לקיים את מה שאנחנו מבטיחים. מה שקהלת בעצם אומר זה אל תדבר הרבה. יש הרבה דברים שאנחנו חולמים לעשות ומדברים עליהם המון. אבל אלוהים קורא לכך עוולות או טיפשות. מדוע? מכיוון שיש מצב שלא נוכל לקיים את מה שאנחנו מבטיחים. ושימו לב להמשך הפסוקים. כאשר תדור נדר לאלוהים, שלמה אומר, אל תאחר לשלמו, כי אין חפץ בכסילים, מה זה המילה הזאת כסילים? Yeah. טיפשים, אוקיי. Okay. Okay. אין חפץ בכסיל... בכסילים אשר... את אשר תדור שלם, טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם. Mm -hmm. העמדה הזאת מאוד מעניינת בספר קהלת, שבעצם אומר יותר טוב שלא תדור מאשר תדור ולא תשלם. Mm -hmm. אתם יודעים שיש אנשים שממש מיישמים mm -hmm. את ההדרכה הזאת של קהלת, ומה הם בעצם? מתחייבים לא להתחייב. הם משתדלים לא להתחייב, זאת אומרת, שמא הם לא יוכלו לקיים. וזה מצב שלדעתי הכתובים לא מלמדים. אנחנו דווקא למדנו מישוע המשיח שאנחנו כן צריכים להתחייב ולתת לאלוהים את הכוח, בעצם לתת לנו את הכוח מאלוהים כדי שאנחנו נוכל לקיים את ההתחייבות הזאת שאנחנו מתחייבים. אנשים בעצם שלא רוצים להתחייב, הם מנמיכים את הציפיות ומשאירים את עצמם בלתי מחויבים. אבל האם טוב יותר לא להתחייב בקשר לאלוהים? מה זה בעצם לדעתכם קשר ללא התחייבות? אתם יודעים שיש היום מגמה אפילו בין יחסים בין גבר לאישה, שפעם זה לא היה מקובל, אבל היום יש קשר בין, בין גברים לנשים שאין שם התחייבות. ומה זה אומר? זה אומר שהם בעצם אינם מחויבים לשום קשר אחד עם השני, רק על פי מה שהם קובעים, וזה מספיק להם. המחויבות הזאת אינה תופסת כמובן בבית משפט, וטוב להם עם זה. אבל האם זה מה שאלוהים רוצה בקשר בינינו אליו. מה בעצם התחייבות גורמת? המילה הזאת התחייבות היא מאוד מאוד חשובה. אגב, אני לא יודע אם אתם חס וחלילה, שאתם ביקרתם אולי בבית חולים, אולי ביקשתם מהקופת חולים, היום. התחייבות, שמעתם על המילה הזאת. מה בעצם קופת החולים מתחייבת? נכון, היא מתחייבת לק... לקיים את החלק שלה וזה לשלם על הטיפול שאתם צריכים בבית חולים. וקוראים לזה התחייבות. הקשר ביניכם לבין קופת החולים היא בכך שקופת חולים מתחייבת לדאוג לכם שאתם תקבלו את הטיפול, והם מתחייבים לשלם בעד הטיפול הזה. גם אלוהים רוצה שהקשר בינינו אליו יהיה קשר של התחייבות. האם אלוהים בדרך כלל מקיים את ההתחייבות שלו, או תמיד הוא מקיים את ההתחייבות שלו? אלוהים מבטיח ותמיד מקיים את ההתחייבות שלו כלפינו. מה אלוהים דורש מאיתנו בעצם? שאנחנו גם נקיים את ההתחייבויות שלנו. אבל אנחנו אומרים, רגע, התורה אומרת, יותר טוב שלא, ת, שלא תתחייב, יותר טוב שלא ת, ת, תעשה נדר. <מח> אבל הכתובים מלמדים אותנו שכדי שהקשר בינינו לבין אלוהים יהיה קשר חזק, הקשר הזה חייב להיות בנוי על מחויבות אישית. אני לא רוצה לדבר עכשיו בשפה גבוהה מאוד, אבל אתם יודעים שאפילו במשפחות בין ילדים להורים יש מחויבות של ההורים כלפי הילדים, נכון? <ספיר> יש להורים, למשל אוקסנה, יש לך מחויבות כלפי גבי? מה המחויבות שלך כלפיו? <ספיר> נכון, אבל חוץ מחינוך יש גם אה, משהו פרקטי? <ספיר> <ספיר> נכון, <ספיר> ההורה מחויב כלפי הילד שלו <ספיר> לדאוג <ספיר> לו מהרגע שהוא נולד, יש לנו התחייבות כלפי הילדים שלנו. זה הצד של אלוהים. הצד של אלוהים הוא לקיים את ההתחייבות שלו כלפינו. אבל אני בטוח שמהצד של גבי, גם אוקסנה אה, מצפה שגבי יקיים את ההתחייבויות שלו. האם לגבי יש התחייבויות בכלל, או בכלל אין לו כלום? מה ההתחייבות של גבי בבית? יש לך התחייבות? אתה לא חייב לגלות לנו, אבל רק תגיד אם יש לך. אתה גם יכול להגיד, אתה למדת לדבר. עבודות, עבודות בית? יש לך? <עבוד> הרבה. אני רואה לפי העיניים של גבי שנעצמות, שלא חסר לו מטלות. <עבוד> אבל אימא מצפה שגבי יקיים את ההתחייבות שלו, נכון? <עבוד> בעצם אתה נמצא בבית הזה שאתה... תוכל לקבל את ההתחייבות מאימא אפילו אם אתה לא תקיים. אימא לא תגיד לך, גבי, היום אתה לא מקבל ארוחת ערב מכיוון שאתה לא טיטיט את הבוקר בבית, נכון? לכן אימא מוכנה אפילו כאשר אתה לא מקיים את ההתחייבות שלך במקרים מסוימים להמשיך לתמוך בך. ככה גם אלוהים. אלוהים רוצה שאנחנו נקיים את ההתחייבויות שלנו. הנדר השבועה וההתחייבות אינם רק מכריחים את האדם לקיים את דברו. אתם יודעים מה עוד הם עושים? כמו בקשר בין הורים וילדים, <מתפגע> הקשר בין האדם לבין אלוהים מתחזק כאשר הבן אדם מקיים את ההתחייבות שלו. <מתפגע> כשאנחנו בורחים ממה שאנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו בעצם עושים, יוצרים מצב של תלישות. מה זה תלישות? שאנחנו לא מחוברים. אנחנו בעצם מוציאים את הערכים מהחיים שלנו, כגון נאמנות. האם מחויבות מראה נאמנות? מה זה, מה זה נאמנות? אני לא רוצה לדבר במילים גבוהות מדי, אני רק, יש כאן נקודה שאני רוצה להבהיר. אם אנחנו כן מתחייבים לאלוהים וכן מקיימים, אז אנחנו מראים שאנחנו נאמנים לאלוהים ואנחנו מחוברים אליו ולכן אנחנו בעצם מקבלים את האפשרות להתנהל חופשי בחיים שלנו עם, אלוה... עם אלוהים הנדר, כמו שאנחנו רואים, איננה מצווה מן התורה התורה אינה אומרת לנו תדרו נדרים אין ציווי בתורה שאומר לכם תדרו נדר. <שמע> ההחלטה לנדור נדר, או במילים אחרות, להתחייב, <שמע> עכשיו עוברת למגרש של האדם מאמין. <שמע> עכשיו זה עובר למגרש שלנו. <שמע> אלוהים רוצה שאנחנו נחליט להתחייב. <שמע> אלוהים לא מצווה על שלו לנדור נדרים, אבל הוא כן מצווה עליהם להתחייב <שמע> כשיש צורך. היום אני רוצה לקרוא מהפרשה שלנו מפרק י"ב uh, uh, <muching> סיפור מאוד מעניין <muching> שימו לב uh, מהפרשה עצמה uh, במדבר פרק ל"ב <muching> בואו נתחיל לקרוא מפסוק 1 <muching> עד 5 <חמש. muching> ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד <muching> עצום מאוד היה להם הרבה מאוד מאוד רכוש שבזמן של התנ״ך לא היה בבנקים, הוא היה נראה בצורה של אה, מא... אוקיי? <laughs> הרבה מאוד כבשים. כשהייתם אה, רואים שלאדם יש הרבה מאוד כבשים, הייתם אומרים, הבן אדם הזה מאוד עשיר. אה, אז לבני ראובן ולבני גד היה בעצם אה, הרבה מקנה. ובסוף הפסוק, הפסוק כתוב שהוא עצום מאוד. המילה הזאת, עצום, זה ממש ממש גדול, היה להם המון המון כבשים. ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. אוקיי? איזה בעיה עומדת עכשיו לראובן ולגד? הם צריכים מקום בשביל הרכוש שלהם, נכון? והם מצאו מקום אחלה מקום, עם הרבה מים, עם הרבה עשב, מקום שמתאים בדיוק לרכוש שלהם, למקנה שלהם. ואז הם באים, ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה ואל עזר הכהן, ואל נשיאי העדה לאמור. הם באים עכשיו ומדברים אל המנהיגים של העם. הם אומרים להם, ודיבון ויעזר ונמרע וחשבון ואל עלה ושבם ונבוהו בעון. שימו לב, כמה מקומות יש לנו את עטרות ודיבון ויעזר ונמרע וחשבון ואל עלה ושבב ונבו, שמונה מקומות לפי מה שאני רואה פה. או תשע, תשעה מקומות שמתאימים מאוד מאוד למגורים שלהם. הארץ אשר היכה אדוני לפני עדת ישראל ארץ מקנה הוא ולעבדיך מקנה. ויאמרו אם מצאנו חן כן בעיניך יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה אל תעברנו את הירדן מה שמסתבר בעצם שה, המקומות האלה הם לא נמצאים באזור של החלק המערבי של הירדן אלא איפה שנמצאת עכשיו ארץ ירדן, אוקיי? בעבר העבר השני של הירדן, אה, באזור הזה יש הרבה מקום וגד וראובל אומרים אנחנו לא רוצים לעבור את הירדן, תשאיר אותנו כאן, זה המקום שאנחנו רוצים אה, לחיות ואנחנו רואים כאן שהדבר היחיד שמטריד אותם הייתה העובדה שהם צריכים מקום מרעה גדול במיוחד למקנה העצום שלהם. האזור הראשון שנכבש, מארץ כנען, זה האזור שהם רוצים להישאר, היה אזור עשיר באדמת מרעה ולכן היה מאוד מתאים להתנחלות של שני השבטים. אבל הם לא לקחו דבר אחד חשוב בחשבון תשימו לב לשאלה ששואל אותם משה, אוקיי? אתם נמצאים איתי מאותו מקום, במדבר פרק שלושים ושתיים. בואו ניקח, בואו נעבור עכשיו לפסוק שש. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, שאלה שהוא שואל אותם, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? איזו שאלה קצרה, נכון? הם באים אליו ואומרים לו, אנחנו לא רוצים לעבור את הירדן, נוח לנו פה, ומשה אומר להם, מה? אתם רוצים להישאר כאן? האחים שלכם הולכים עכשיו למלחמה ואתם תישארו מאחור? מה אתם מרגישים כשאתם שומעים את השאלה הזאת? נניח שאתם ראובן וגד, ואני בא ושואל אתכם שאלה כזאת, תגידו, אתם רוצים עכשיו להישאר פה ואנחנו נלך למלחמה ואתם תישארו? מה אתם מרגישים? מרגישים אם זה נוח? <תובת> נכון לא? <תובת> עבור משה זה לא יעלה על הדעת שכל שבט ידאג לעצמו. <תובת> למרות שהעם מורכב משבטים שונים, אהה, <תובת> ואנחנו מגיעים לנקודה מאוד חשובה. <תובת> למרות שהעם מורכב משבטים שונים, הם עדיין מהווים חלק מעם שלם, <תובת> ועד שהארץ לא תיכבש כולה, וכל השבטים ישבו בנחלה שלהם, ראוי שכולם יישאו בנטל של כיבוש הארץ. משה מזכיר לבני ראובן וגד שהמשימה של כיבוש הארץ היא של כל העם, וכל אדם בעם חייב לתרום את החלק שלו למאמץ המלחמתי. פסוק שבע, הוא ממשיך ואומר להם, ולמה? תנועון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם אדוני. כה עשו אבותיכם ושולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ. עכשיו הוא מאשים אותם שבהתנהגות הזאת הם כמו המרגלים. ויעלו עד נחת אשכול ויראו את הארץ ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בו אל הארץ אשר נתן להם אדוני. עכשיו תשימו לב מה משה מדגיש פה. באנו ללמוד את התורה. בוא נראה איך זה ישפיע על הלב שלנו עכשיו. משה מדגיש, ואני עכשיו מדבר קצת יותר לאט, משה מדגיש שחוסר השתתפות אישית במאמץ הכללי יכול לפגוע במשימה שקיבל העם. אם יש לנו משימה משותפת ואין לנו התחייבות כלפיה, אנחנו מחלישים את אלו שעוד לוקחים במשימה עד כדי כך שיש סכנה שהם לא יצליחו להגיע למטרה שקבעו לעצמם. אני אגיד לכם מה, אני לא יודע אם כולכם מבינים את כל מה שאני אומר עכשיו. <laughs> אלוהים יודע לכל אחד את הקשיים שלו. בקהילה שלנו פה בישראל יש קושי מאוד גדול, מאוד גדול. הקהילה שלנו כאן בישראל אינה מורכבת מאותו שבט. כמה שבטים יש לנו בקהילה? הרבה שבטים. הרבה פעמים השבטים אפילו לא מדברים אחד עם השני. יש שבט ברחובות שאף פעם לא מקבל טלפון מהשבט באשדוד, בחיים. אין שום קשר ביניהם. השבטים במדינת ישראל האדבנטיסטים מנותקים לחלוטין אחד מהשני. לפעמים הם נפגשים ביחד. זה לא קורה תמיד. אבל אפילו כשהם נפגשים ביחד הם אינם קשורים ממש אחד בשני. הם לא כולם הולכים למלחמה ביחד. האם אני אומר את האמת? אלוהים יודע. יום יבוא והילדים האלה שיושבים כאן איתנו הם יתחילו תהליך בעצם שבסופו של דבר כל הקהילה שלנו תירתם לאותו המאמץ כדי שכל האחים ביחד יצאו למלחמה אם אנחנו חלק ממטרה קשה ואני למדתי את זה טוב היטב בחיים שלי לפני שהפכתי להיות מאמין בישוע אני הבנתי גם בחיים שלי כבע, בעבודה yeah, וגם בחיים שלי בצבא yeah. שאם יש לנו מטרה קשה yeah. אנחנו לא יכולים לחשוב שאפשר להסתדר בלעדינו yeah. הרבה מאוד אנשים בקהילה שלנו חושבים שהם יכולים להחליט אם לבוא בשבת או לא לבוא בשבת, אם הם עייפים או לא עייפים, אם מתחשק להם לבוא או לא מתחשק להם לבוא, אם הכיסא שלהם יהיה תפוס או לא מת... יהיה תפוס בשבת, לפי העייפות שלהם, לפי החשק שלהם, לפי מה שבא להם. אם כל אחד יכול לחשוב שאפשר להסתדר בלעדיו, כמה אנשים בקהילה יהיו רתומים לאותה מטרה? איך אנחנו נרתם לאותה המשימה ונצליח בה. בפסוקים הבאים משה ממשיך ואומר לגד וראוון הוא מספר להם מה קורה כאשר חלק חשבו שהם יכולים להיות בצד וכל השאר שהסתדרו לבדם. הוא ממשיך ואומר לגד וראובן. ואיחר אף אדוני בישראל, הוא מזכיר להם ויעניהם במדבר ארבעים שנה בגלל, בגלל אלה שהם גרמו לעם לסור להו... מאלוהים הם לא עזרו להם להתמקד במטרה זה גרם לאסון מאוד גבו... גדול עד שבני ישראל בעצם עד האחרון בהם חוץ משניים היו במדבר במשך ארבעים שנה ומתו שם כל הדור העושה הרע בעיני אדוני, והנה קמתם. עכשיו הוא אומר להם, תשימו לב איזה מילים קשות, הם רק באו לשאול שאלה. <laughs> איזה שאלה? תגיד, אנחנו יכולים לקבל את הארץ הזאת? ארץ טובה, הכל הגיוני. בואו נחשוב על עצמנו. תראה כמה כבשים יש לנו. מה אנחנו נעשה עם כל הכבשים האלה? ובדיוק מצאנו את המקום הזה שרק עכשיו כבשנו. תשאיר אותנו פה, אתם יכולים להמשיך לכבוש את הארץ, אנחנו כבר פה, בואו נשאר כאן במקום הזה. משה מתייחס לזה בצורה כל כך חמורה שהוא אומר להם, מה? אנחנו נלך למלחמה ואתם תישארו פה? לא מספיק מה שהמרגלים עשו לעם הזה שבגללם הם הסתובבו במדבר במשך ארבעים שנה ומתו שם, עכשיו אתם עושים את אותו דבר? והוא אומר להם, הנה קמתם <צפק> תחת אבותיכם, אתם כמו האבותיכם, תרבות אנשים חטאים, <צפק> לספות, יש, יש. <צפק> לספות עוד על חרון אף אדוני אל ישראל, כי תשובון מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושיחדתם לכל העם הזה? איזה מנהיג, איזה מנהיג. משה הוא איננו רוצה להיות מנהיג פופולרי. האנשים של אלוהים לאורך ההיסטוריה לא ביקשו להיות פופולריים. הם אמרו את האמת של אלוהים, ומדוע? מכיוון שהאמת של אלוהים יכולה לגרום לשינויים, רק האמת של אלוהים, ולהגיד אותה בקול רם וצלול. משה לא רוצה לדבר אל העם בשפה שהעם יוכל להבין שהם הולכים בדרך הנכונה, הוא מדבר אליהם את האמת. משה מדגיש את החשיבות של העזרה ההדדית בעם, עזרה הדדית. אם אתם תישארו מאחור, אתם עלולים להמיט אסון על העם. אל תעשו את אותה הטעות שאבותיכם עשו. משה קורא לטעות הזאת, במילים מאוד לא יפות ולא נעימות, הוא קורא לה תרבות אנשים חטאים. משה קורא לה התחייבות, קורא להם להתחייב לעזרה. הדברים שמשה אומר נוגעים לליבם של בני שני השבטים, גד וראובן. הדברים האלה שמשה אומר הם נוגעים ללב, לא בגלל שנעים לשמוע אותם. אלא בגלל שהם האמת, והאמת של אלוהים היא גבוהה מכל כבוד של בני אדם ומכל רצון של בני אדם. תשימו לב לתשובה שהם נותנים עכשיו למשה. ויקשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לתפנו. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר עם הבינום אל מקומם וישב טפנו בערי מבצר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 אנחנו נשאיר כאן את כל הרכוש שלנו, את כמת הנשים וגם את הילדים, אבל אנחנו נלך לעזור לבני ישראל, ואנחנו נחזור הביתה רק אחרי שכולם בעצם יקבלו את הנחלה. מה אתם אומרים על פסוק שמונה עשרה? הוא נשמע ממש כמו נדר, נכון? מה הם מבטיחים? נדר, הם נודרים נדר לאלוהים. ראובן וגד מבינים שהמפתח לעתיד מוצ... מוצלח בחיים קשור בצורה חזקה להשתתפות שלהם במשימה שאלוהים נתן לעמו. עכשיו גד וראובן מבינים, ואני מאוד מקווה מעומק ליבי שהמילים האלה ישבו מאוד חזק בלב של כל אחד מאיתנו, כמו זרעים טובים. אם אנחנו רוצים להצליח בחיים, מי לא רוצה להצליח בחיים? כולנו רוצים, אבל בל נשכח. בואו לא נשכח. אנחנו איננו נמצאים בעולם הזה כדי לחיות בעולם רק. יש לנו התחייבות, יש לנו מטרה, ויש לנו קהילה. אנחנו חייבים, ואני לא מדבר על הקהילה פה בירושלים רק. אני מדבר על הקהילה שלנו בכלל, ב בכל אה, ישראל, בכל העולם, אבל במיוחד כאן, שאנחנו חיים בארץ. כשאנחנו משתתפים במשימה שאלוהים נתן לקהילה, אנחנו מראים את השייכות האמיתית שלנו לאלוהים. אנחנו לא סתם נמצאים ברשימה של שבטים, אלא הגורל שלנו קשור ביחד. וזה לא משנה איזו שפה אנחנו מדברים. אם אנחנו מדברים רוסית, או פולנית, או סינית, או רומנית, או איזה שפה שאתם רוצים, האם יש לנו אותה משימה או לא. איפה אנחנו חיים? האם אנחנו חיים ברומניה? עכשיו? לא. האם אנחנו חיים באתיופיה? גם לא. אנחנו חיים פה במדינת ישראל. ואני אומר את הדברים האלה מכיוון שאני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נבין שאנחנו שייכים לקהילה אחת. גם אם יש הבדלי תרבות בינינו, גם אם יש הבדלי שפה בינינו, אנחנו חייבים להבין שיש לנו את אותה המשימה. אם אנחנו לא נבין את זה, אנחנו בידיים שלנו נגרום לילדים שלנו לעזוב את הקהילה. אנחנו לא רוצים שזה יקרה. אם אנחנו לא נראה לילדים שלנו, כמו שמשה דיבר אל ראובן וגד, שאנחנו קהילה מאוחדת אחת למרות שיש כל מיני הבדלי תרבות ושפה, אם אנחנו לא יכולים לשבת באותו המקום ולהשתחוות לאלוהים בגלל שאנחנו לא דוברים את אותה השפה, זה חבל מאוד, חבל מאוד מאוד. אני מדבר מנקודת מבט של אה, ישראלי שנולד כאן בישראל, גדלתי כאן בישראל, ואתם יודעים מה? אני חייב לספר לכם משהו, שתדעו של... את זה באופן אישי ממני, ככה דוגרי אני מדבר אליכם עכשיו פנים מול פנים. אני גדלתי פה בישראל, ואני גדלתי במדינה שמורכבת מהרבה עדות. והרבה תרבויות. בכיתה שלי כשאני הייתי, ב, ב, ב, ב, גם ביסודי וגם בתיכון, <עש> היו עיראקים ורוסים <עש> ורומנים <עש> ומרוקאים ותימנים, ואתם רוצים שאני אמשיך? יש עוד. <עש> אבל <עש> הייתה לנו אותה המטרה. <עש> <עש> לא משנה מאיזה תרבות הגעת כולנו הייתה לנו את אותה מטרה. כשאני התגייסתי לצבא באוהל שלי, כשאני ישנתי באוהל הזה, היו שם תרבויות שונות, גם היו תימנים, גם היו מרוקאים, גם היו פולנים, גם היו אשכנזים מכל מיני סוגים, כולנו באותו אוהל, אבל מה, יצאנו למלחמה ביחד. אתם חושבים שזה אפשרי? אני חייב להגיד לכם שזה אפשרי. עד מתי אנחנו נהיה נפרדים? עד מתי? תודה מוטה. עד מתי אנחנו לא נבין שיש לנו משימה פה בישראל? התחייבות הדדית. עד איזה התחייבות יש לקהילה האדבנטיסטית היום בישראל? האם אנחנו חיים בגטאות תרבותיים? גטו תרבותי? בואו נדבר רק בשפה שבאנו ממנה? ככה לא חינכו אותי. אני לא התחנכתי על זה פה במדינת ישראל, וכדאי מאוד שגם הקהילה האדבנטיסטית בישראל תבין את זה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא נמצאים בגטו תרבותי. החברה הישראלית זקוקה לשמוע את המסר הלא כל כך פשוט. אתם יודעים, כל אחד מכם, איזה משימה יש לנו? קלה? אתם נמצאים, אפשר להגיד, אני לא אגזים אם אני אגיד שזה אחד המקומות הקשים ביותר בעולם לביזור. <אז> מה, אני אומר שטויות? <אז> לא. אתם באמת נמצאים, ועוד איפה? בירושלים. כמה היה קל לתלמידים של ישוע עוד לפני אלפיים שנה, היום יותר קל? לא. הקהילה של אלוהים בישראל חייבת להבין שאם אנחנו לא נהיה ביחד ואם כל אחד יחשוב שאפשר להסתדר בלעדיו, אנחנו לא נגיע רחוק. ואתם יודעים מה? אנחנו חייבים להספיק מכיוון שאלוהים... מכין עכשיו הרבה לבבות פה בישראל לקבל את הבשורה ואם אנחנו לא נעשה את זה, אבנים יעשו את זה איזה התחייבות יש לנו כלפי אלוהים? אנחנו יודעים איפה אנחנו גרים? אנחנו יודעים מה המטרה שלנו בעולם הזה? המטרה של דרשות היא לומר את האמת של אלוהים ויש בהם כוח מכיוון שזאת היא האמת של אלוהים. אני לא דורש דרשה שאני רוצה שיהיה נעים למי ששומע אותה. אני עושה דרשה מכיוון שאני יודע שיש מטרה כאן לקהילה שלנו בישראל. יש לה מטרה. אני רואה לא רק דברים שליליים, יש הרבה דברים חיוביים שקורים בקהילה שלנו. יש אנשים שמתחייבים שהם אה, רוצים לעשות דברים בקהילה, דברים לא קלים, הם מוותרים על חיים קלים, הם מוותרים על המקום העב, העבודה שלהם, הם מוותרים על המון דברים כדי לקדם את תוכנית הישועה של אלוהים בישראל, אני מכיר אותם באופן אישי, מקריבים קורבנות לא קלים, והם מראים בעצם שהם רוצים להתחייב כלפי אלוהים. זה מה שאלוהים בעצם רוצה. אלוהים רוצה שאנחנו נתחייב ונקיים את ההתחייבות שלנו. אנחנו לא רק נמצאים פה במדינת ישראל כדי שאנחנו נדבר ונשיר בשפה שלנו. אנחנו חייבים להירתם ביחד. משה אומר להם במדבר ל"ב, 16-19: ויאמר אליהם משה אל גד וראובן, אם תעשו את הדבר הזה אוקיי, אתם רואים איך הוא מדבר אליהם? בצורה מאוד ברורה. אם תחלצו לפני ה' למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני ה' עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני ה' ואחר תשובו והייתם נקיים מאדוני ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני ה'. הדברים הם מאוד מאוד ברורים. משה, המנהיג של עם ישראל, אומר לשבטים שרצו להישאר מאחור, אתם תחזרו למקום שלכם, אלוהים ידאג לכך. אחרי שאתם תצאו למלחמה, בסופו של דבר אתם תקבלו את מה שאתם ביקשתם. השאלה הזאת שמשה שאל את גד וראובן לסיום דבריי היום, השאלה הזאת היא רלוונטית מאוד גם היום. המשימה של כיבוש הארץ גם זו המשימה שיש לנו פה היום. כיבוש <אנט> הארץ המובטחת עדיין קיימת לפחות לכל אדם בקהילה. <אנט> האם אנחנו מודעים לחשיבות של השותפות שלנו במשימה הזאת? <אנט> כל אחד באופן אישי. <אנט> לכל אחד מאיתנו אלוהים נתן כוח מסוים. כשהכוח הזה בא לידי ביטוי ביחד, באיחוד, באחדות של הקהילה, אז יש לקהילה אפשרות לחולל שינויים מאוד מאוד גדולים בחברה הישראלית ואני מאמין, הדברים האלה שנאמרו כאן היום מעל הבמה הזאת יש להם מטרה מאוד חיובית המטרה הזאת לעורר שינוי מאוד גדול לצערי הרב עדיין אין לקהילה הזאת מחלקת חינוך, מה שמזעזע אותי עד היסוד, עד היסוד של הקהילה שלנו בישראל אין מחלקת חינוך. אני לא יודע אם אתם מזועזעים, אני מאוד מזועזע כבר כמה שנים מהעובדה הזאת. אנחנו נחולל את השינוי הזה, אנחנו נתפלל ביחד, ואנחנו בסופו של דבר בעזרת השם נתחיל תהליך שבסופו של התהליך הזה אלוהים ינצח, הרבה הרבה דברים שהם עומדים כחומות. אני יודע עד כמה קשה לישראלים לבוא לאמונה, אתם בטח גיליתם את זה, ביחסים שלכם עם ישראלים, אבל אם אנחנו לא נתחיל מהיסוד, אם אין לנו חינוך בקהילה, אם אין לנו בעצם יסוד שעליו אנחנו עומדים, שהוא בעצם החינוך לדבר אלוהים, החינוך לביסור של הקהילה אנחנו לא נתקדם הרבה ולכן אני אשים את כל הדברים האלה בתפילה שאלוהים ישבור את כל החומות האלה שהקהילה שלנו באמת תצליח מי אמר לכם שהקהילה שלנו לא יכולה להצליח? מי אמר לכם? הקהילה שלנו יכולה להצליח לא בגלל שהיא קהילה חכמה אלא זאת קהילה שנרתמת לאותה המשימה ביחד לא עוד גטאות באזורי תעשייה חשוכים, לא עוד לשים את המנורה מתחת לשולחן שאף אחד אינו לא, לא רואה אותה, לא עוד לדבר בשפה שאף אחד לא מבין, לא עוד, הרבה דברים, אנחנו חייבים להשתנות, אם אנחנו לא נשתנה לא יהיה שינוי, אמן? אמן. אתם מסכימים? אני אומר את הדברים האלה מחרצומות ליבי, אני אומר לכם אותם מכיוון שאני רוצה אה, שהשינוי הזה יהיה ברוח הקודש, אלוהים אמר לא בכוח אלא ברוחי, ברוח של אלוהים אנחנו צריכים להתפלל הרבה מאוד שאנחנו נעשה את הדברים בצורה אלוהית, בצורה ראויה ונראה נפלאות, זה בטוח שאנחנו נראה נפלאות בתוך הקהילות עכשיו החשוכות שנמצאות באזורי תעשייה שאף אחד לא מגיע לשם, יש ילדים שגודלים פה במדינה יש עדיין שם ילדים שמבינים את השפה ואת התרבות אנחנו רוצים לשמור עליהם מחלקת חינוך שתהיה כאן בקהילה היא תתחיל משהו שבסופו של דבר אני מאוד מקווה בעזרת השם ובכוח של אלוהים הילדים האלה יישארו בקהילה ויהיו חלק מהמשימה שאלוהים נתן לה. אנחנו דיברנו היום על מחויבות אישית זאת היא האמת שאלוהים רוצה לתת לנו היום. לנו עדיין עדיין לא הגענו לנחלה הנחלה שאלוהים הבטיח לנו. הנחלה הזאת היא כדור הארץ החדש, זה הנחלה, עדיין לא הגענו, אנחנו עדיין נמצאים במלחמה, אבל בעזרת השם, בכוח של אלוהים ובאהבה שלו ובדרך שלו, אנחנו נצליח. כי יש לנו מטרה משותפת, והמטרה הזאת תהיה כאשר כל הקהילה תירתם, אנחנו נוביל בעצם את הביסור בישראל לכיוון חדש, כיוון שהוא בעצם יעשה את העבודה שאלוהים רוצה כבר מזמן לעשות כאן, כבר מזמן, שהקהילות שלנו יהיו מקור למשיכה להרבה ישראלים שאפילו בחיים שלהם לא שמעו את המילה אדבנטיסט, שמעולם לא חלמו בכלל שיש בכלל בשורה כזאת. אנחנו רוצים בכוח שלנו לחולל שינוי, לשנות את הדרך. ללכת, ללכת בדרך שתשנה את החברה הישראלית ותביא אותה אה, לישוע המשיח. בעזרת השם זה יקרה. זה יקרה. אני כולי תקווה, אה, היום אני קורא לכל אחד מכם לקחת התחייבות, ואני לא יודע במה, אבל אולי בדיבור עם מישהו בטלפון, אולי בקריאה, אולי באספת תפילה בבית, אני לא יודע, זה אלוהים ידריך אותכם, או, וגם אותנו, אבל... להתחיל משהו, להתחייב במשהו, אני קורא לכל אחד, אפילו לילדים הקטנים שלנו, לעשות משהו, להתחייב ולהגיד, אלוהים, תראה לי איך אני יכול לקחת את מה ששמעתי היום לפסים מעשיים. שחלק מהשבוע שלי לא רק יהיה מוקדש לעולם, אלא יהיה מוקדש לעבודה שלך ולאיחוד של הקהילה בישראל. אם הדברים שאתם שמעתם היום נגעו ללבכם, ואני מאוד מקווה שכן, ומתפלל לכך, ואתם מרגישים שאלוהים דיבר אליכם היום, זה לא במקרה. זה רוח הקודש שרוצה לחולל שינוי גם בחיים שלכם וגם בחיים של הקהילה בישראל. שאלוהים יברך את כולנו, שאנחנו בסופו של דבר נקיים שלנו ואת הנדר קיבלנו עלינו, שאנחנו נוכל בעזרה של אלוהים ובכוח שלו, לחולל את השינויים שהוא רוצה לגרום פה בארץ. שאלוהים יברך לכולכם, שבת שלום ומבורך. בואו נתפלל. לפניך אבינו שבשמיים אנחנו קוראים ומשתחווים. אתה מלך מלכי המלכים, ואנחנו באים לפניך הערב הזה ומודים לך על כל מה שאתה אמרת לנו הערב הזה. ואתה רוצה, אבא, לחולל שינוי גדול בקהילה שלך כאן בישראל. ואני מתפלל, בשם של ישוע המשיח, שהניצחון יהיה שלך דרך ההשתתפות שלנו בעבודה. אנחנו מבקשים כוח וסמכות של רוח הקודש כדי להנחות את הצעדים שלנו כאן בישראל. תברך את הילדים ששמעו את הדרשה היום. תברך, אבא, את כל מי שרואה את ההקלטה הזאת עכשיו ומתמלא בכוח שלך ורוצה להיות חלק מהשינוי. שאתה רוצה לעשות כאן בישראל. תברך את כולנו, ואנחנו מודים לך שאתה עובד בלב של אנשים פה בישראל, ומביא אותם אלינו. תברך אותם, אבא, ש... ותברך אה, אותנו, שאנחנו נהיה ברכה מיוחדת, אה, שנוכל להביא את האהבה שלך ואת הישועה שלך לכל מי שמוכן לשמוע. אנחנו מבקשים את זה למען הישועה שלהם, למען השם שלך והתפארת שלך. השם של ישוע המשיח, אמן. תודה לאלוהים על דברו. הפנייה של אלוהים אלינו יכולה אה, לעשות שינוי, גם אם אנחנו שרים את זה ומתכוונים לכך. בוא נשיר את השיר הבא בתפילה: "קומי אורי", אלוהים אומר לעם שלו, "קומי אורי כי בא עורך וכבוד אדוני עלייך זרח, כי הנה החושך יחסי ארץ וערפל לאומים" ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך ייראה. בואו נשיר ביחד, קומי אורי, קומי אורי כי בא אשא עיניי להרים מאין מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ בוא נשאיר ביחד לכבוד אלוהים. ודוד מצטרף לפסנתר. יפה מאוד דוד. אשא עיניי ופרים ממאה ילמי יבוא עזרי אשא עיניי הרי מים, עין מים יבוא עזרי עזרי עזרי עמם אדוני, עושה שמיים באמת עתרי עמם עושה שמיים באמת הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן שומר <speaking> in Elohim, Elohim, Elohim, Elohim, Shomer Shomer El Israel. In Elohim, Elohim, Elohim, Shomer El Israel. My Father, and I will be my God, O God, and I will be my God. And I will be my God, and I will be my God, and I will be my God. הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ומת אדוני לעולם. הללויה. בואו נשיר ביחד. הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ומת אדוני. chapterelu hallelujah hallelu hallelujah hallelujah hallelujah jah chapter meluejahelujah הללויה, אמן ואמן, שבת שלום לכולם ושאלוהים יברך את כולכם, אמן ואמן. עכשיו אנחנו נעשה קידוש ביחד ונמשיך להלל את אלוהים בשמחה אני מקווה. כן כן, קדימה Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom Shabbat Shalom, Shabbat Shalom